Побачив її плече, яке який сідав місяць. Почув її пісню, в якій жив собі журавель та журавка. Неждано за соняшниками, де стояв ячмінь, Данило почув шаржакання коси. І це не порадувало його сполохаво. А він так любив косовицю й косарів. Коли бачив білий косарський ключ, Йому завжди здавалося, він виходить із лона самої історії. Данило зупинився, прислухався. Хто ж це такий нетерплячий першим вийшов ж неувади? Берегом піднявся до соняшників, що назбирували в золотій полумиски місячний сон. Стижиною вийшов до ячменю і поперед себе побачив високу постать косаря, який широко й гарно вів ручку. Ячмінь спалахував на грабках, і газ на покосі спалахував місяцем і бриль косаря. Данило усе віддав би, щоб тільки стати таким косарем, вести свій широкий покіс собі на втіху людям на добро. Та виходить, і цього простого щастя він не може мати». А косар не квапнув, дійшов до гін, підкинув грабки, вмастив їх на плече і пішов біля покосу назад. Так це ж Лаврін Гримич. Данило межником пішов йому назустріч. «Не спиться, Лавріда Ярославовичу?» – запитав косаря, а сам пильно глянув на нього. «Чи знаєш, що сталося з ним?» Завіться, навіть рисочка не здригнулася на виду чоловік. Я ніколи спокійно не сплю ні перед сінокозом, ні перед жнивуванням. І косар ніякого посміхнувся. Мене тоді місяць хвилює, наче вагітну жінку. Природа. Який гарний має моя цього року. Гарний. З болем подивився, як попереду з ячмінного вуса скапувало і скапувало місячне Марево. Вже він останні бачить його. Дайте мені грабки. Хочете покосити, здивувався Лаврін. Нащо це вам вночі? Пройду хоч один покіс. Правда, я такого ж як ви, не займу. Кожен має свій покіс. Один на руках, а другий у душі. Маврін зняв з плеча грабки, віддав голові. Данило підійшов до соняшників, обернувся. Вони своїми оброшеними решетами зачепили його плечі. І чоловікові на якусь мить приємно стало під цією шершавою вагою літа. Оте ввійшла коса в ячмінь, він зашипів, неначе його підпалили знизу, і з колеских грабків постелився на стерню. І знову прийшла якась полегкість, да її придовгнула гірка думка. Невже це мій останній укіс? Рівно видати, дете, наче шнур, похвалив лаврін і зітхнув. Чого ще тобі зітхати, чоловіче? Я на твоєму місці землі не чув би під собою. Як ми не вміємо цінувати простих радощів життя до першого грому. До першого нещастя. Данило дійшов до дороги, і тоді Лаврін узяв з його рук грабки. «Чого ви? Я ще пройду ручку». Косар заперечив, повів головою. «Не треба, Данило Максимовичу». Чому? Вам перейти? Куди? Лаврин журно глянув на нього. У світ. А світ не без добрих людей. Не вони, а тільки дрібний ступор замахнувся своєю косою на вас. То йдіть. Через якийсь час, надіюсь, усе перемелеться. Тогда мы и накоснемся, и нагоримся, и настинемся в свою волю. А сейчас вам требуется идти.